Not 55. Fridsböter, fornsvenska fridbot. Böter för det brott mot friden som begåtts genom att dråp skett inom hemmet eller dess närmaste omkrets. Dessa fridsböter skulle betalas för dråp på bonden, hans söster och hans barn. Se sista meningen av värda valken 2.1. Om fridsböter skulle gällas för bondens husfolk i övrigt framgår ej av Helsingelagen. För dråp på bondens gäst utgick enligt flock sex principium halva fridsböter. För brott mot konungsåren på den gård där han hade gästning, gällde dubbla fridsböter mot förbrott mot bonde, ser 10. Not 56, denna bestämmelse som blott tog avse fridsböterna, tog det endast avse sådan stavkar som bonden givit gästfrihet. Not 57, citat, så långt sträcker sig hemgången som ytterst gå hon och hovar, slut citat. På svenska så byrjes hemsocken som ytterst ganger horn och hova i. Det vill säga så långt når hemfriden som gårdens betesmarker för nött kreatur och hästar längst bort sträcka sig. På svenska hemsocken femininum hemsökning hemgång, det vill säga brott mot hemfriden. Ordet hemsocken förekommer även i konungabalken 2, varmed flock 6-2 bör jämföras. Och i biologsbalken 7. Not 58, Mellanhagen, fornsvenska Midalhagi. Maskulinum hage mellan de mera avlägsna betesmarkerna, där citat ytterst går horn och hovar, slutcitat och de inhägnade markerna åker och eng. Not 59, citat på inhägnad eng slutcitat fornsvenska i äng i acker Uttrycket förekommer även i Bialagsbalken 3, där det står i motsats till utängi. Det betecknar en äng som gränsar in till den odlade åkerjorden. Not 60, citat på instängd plats i åker eller äng, slutsitat fornsvenska, i bislingardi. Av sammanhanget framgår att detta för övrigt okända ord tog det beteckna något av samma art som hörlada och kornlada. Efterleden från svenska garder betyder inhängnad inhägnat område. Möjligen är ordet felskrivet i hans skriften. Not 61 citat på ländningsställe citat fornsvenska i ländestad ordet som i fornsvenska endast är belägt här är identiskt med fornorskans ländestad. femininum landningsplats för båtar se frostatingslagen aidslagen se hertsbergs glossarium det förekommer så som Källström påpekat även i ett diplom från Jämtland 1437 C-diplomatorium Norvegikum 14, nummer 49, ländestad till Simbat. Vanligare är med samma betydelse isländskan, länding, norskan länding, enligt Åsen från Nordlandet. Svenska dialekter, länning, båtlänning, enligt Rege från Norrland. Not 62, citat i boskapsfolla, slutcitat från svenska i Fägardi. Förmodligen avses en inhängnad plats för boskapen. Not 63, de båda sista meningarna som gick inbördes innehålla en stegring av böterna så som annars genomgående är fallet, har sannolikt i handskriften kommit i felaktig ordning och bara byta plats. Sidan 344, not 64, citat i Ladugård, slutcitat från svenska nöttehus i Nöttehus Not 65, citat på gården, slutcitat handskriften har Nöttehus i Gardi, där i det första ordet Nöttehus säkerligen beror på en skrivares fel. Not 66, citat i förstugan, Slutcitat fornsvenska i lana. Ordet lan i maskulinum förstuga är i fornsvensk litteratur endast belagt här. Det är emellertid välkänt från nordsvenska dialekter. Norrland, Alane, Västmanland, Uppland, Åland, Nyland. Med betydelsen förstuga i färhus i badstuga och dylikt, gång mellan foderum och färhus. Det besläktade norska lån, femininum betyder bland annat... Svalgang, gang på sidan av en byggning. Grundbetydelsen tycks vara gång, trång, väg. Engelska, lane. Se närmare elidén, ordstudier, 1937, sidan 11 och följande sida. Lani i Helsingelagen har uppenbarligen betecknat förstugan till själva boningshuset utanför tröskeln. Det behöver dock inte ha varit en förstuga i vår tids mening, utan tog det ha avsett den öppna svalen framför ingången och stugans gavel- som bildas där genom att taket och långvägarna skjuta ett stycke fram. Num 67 citat böter han två bogar i varje tredje del slut citat från svenska började i tredje varn. lika så i det följande sex bogar i varje tredje del från sex bogar i tredje åtta bogar i varje tredje del från svenska åtta bogar i tredje och så vidare. I glossarium till Hälsingelagen förklarar sliter detta för Hälsingelagen egenartade uttryck så, citat. Så som ett djur har två frambogar så betecknar ordet boger något dubbelt och förekommer här om vissa böter som en eller flera gånger fördubblas, slutcitat. Böte bogum tväm betyder alltså sine dubio, detsamma som närmast förut uttryckes med orden böte twinum sexton örum, böte han två gånger sexton örar. Cx-bogar betecknar alltså sexis, med romerska siffror sexton, orarum, mulctam. Fjora och Tiogo bogar, quater ett vises, sexton, oras, och så vidare. I ordboken har sluter ändrat mening. Citat. Då det nämligen i Helsingelagen säges, böte Bogum tväm i tridig ungvarn, så måste detta betyda två gånger de bogar eller dubbla böter som i det näst föregående betecknas med orden twinum sextan, örum, etc. Således två gånger två gånger sexton lika med 64 öresböter i var treding. Sex bogar åter sex gånger 32 lika med 192 öre och så vidare ända fram till fyra och tjugo bogar. Således 24 gånger 32 lika med 768 öre eller 96 marker i var träding. Om detta ej förstås så utan bogum tvem endast skulle beteckna samma fördubbling som förut är uttryckt med orden om 16 örum så skulle den ytterligare förökning av böterna som sammanhanget tydligen visar vara åsyftad alldeles försvinna. Slutsitat. Slutet gör sig här uppenbarligen skyldig till ett förbeseende. För hemgång på gården ska bötas 2 gånger 16 örar till målsäganden, 16 örar till konungen, 16 örar till allmännen, sammanlagt 64 öre. För hemgång i förstugan, två bogar, det vill säga 2 gånger 16 öre i varje tredjedel, så låg under 3 gånger 2 gånger 16 lika med 96 öre. Alltså en otvivelaktig stegring där genom att böterna till konungen och allmännen har blivit höjda. Flytets ursprungliga mening i glossarium att två bogar är lika med två gånger 16 örar är utan tvivel den riktiga. Boger är sålunda ett värde av 16 örar eller två marker. I Helsingelagen förekommer även sammansättningen djuvboger, maskulinum som betecknar sex marker att skiftas i tre lotter. Det vill säga två marker i varje lott. Se Flock 28 Principium med kommentar. Sakligt sett betecknar sålunda hälsingelagens boger ett värde av 16 örar eller två marker. Denna värdenhet förekommer ofta i lagen, även utan beteckningen boger. Till exempel Manhelsbalken 9, 12, 38. Laga gåva värvd egendom är enligt kyrkobalken 14, två marker. Slutters utgångspunkt att rättstermen boger är samma ord som boger. Maskulinum bog på ett djur är emellertid högst tvivelaktig. Man kan äppeligen skilja Helsingelagens boger från de norska och isländska lagarnas bauger som betecknar en viss bot. Särskilt förekommer en bauger som gälldades till konungen och som synes har haft det fasta värdet av tolv örar silver, en och en halv mark. Ordet betyder egentligen ring. Det förekommer i flera sammansättningar bland annat raunbauger, bot till konungen för rån, slanbauger, bot för försummelse. Sammanställningen av Fornorskans, Bauger och Helsingelagens Boger är redan gjort av Fritzner, artikeln Bauger, vidare av A. Kock, Svensk Ljudhistoria 2, sidan 62, och Claes von Schwerin, Zeitschrift, De Savigny, Stiftung 57, 1937, sidan 508 och följande sida. Sidan 345. Enligt Kock har ovokalen utvecklats ur au i senare sammansättningsled, till exempel djuvboger efter den kan intränga även i simplex. Sannolikare tog det vara att ordet boger är så som en rättsterm lånad från Norge. Då diftongen au, ej längre fanns i Helsingskan, substituerades den med ett närliggande ljud. Givetvis förutsätter detta en påverkan från det fast organiserade tröndelagen må hända förmedlad av det mellanliggande egentligen, vilket i och för sig inga lunda är något osannolikt. Men ordets form tyder på att lånet icke kan vara särdeles gammalt. Den graderade hemfriden i flock 6-2, där räkning i bogen ingår som ett så konstitutivt element, är visserligen något för Helsingelagen säreget, men den har kanske därför icke så hög ålder. Not 68. Citat mellan tröskeln och härden. Slutcitat från mellan Trisgulla och Erniss. Är ni, ni den öppna härden mitt på golvet. Not 69. Citat mellan härden och gavelbänken. slutcitat från svenska Mellumernis och Galbänks. Galbänker. Maskulinum av gavelbänker I svenska dialekter galbänk. Bänken längst in i stugan ut med gavelväggen innanför det i hörnet mellan långväggen och gavelväggen stående bordet. Se till exempel Svenska Akademins ordbok artikeln Gavelbänk med där citerad litteratur. Gavelbänken förefaller har varit männens särskilda plats. Den står därför här i motsats till kvinnobänken, svenska kvinnobänker. Not Nordfuttio, en sammanställning av fridsböterna enligt flock 62 omräknade i marker, ter sig på följande sätt. Första kolumnen anger målsägandens rätt, andra och tredje konungens och allemens, fjärde kolumnen fridsböternas sammanlägda belopp. Utmärker, en sextondel plus en plus en lika med två och en sextondels marker. mellan är en åttondel plus en plus en lika med två och en åttondel. eng inom parentes utäng, en halv plus en plus en lika med två och en halv. Åker och äng med mera, en plus en plus en lika med tre. Landningsställe, humlegård med mera, en och en halv plus en plus en lika med tre och en halv. Sädeslada på åker 2 plus 2 plus 2 lika med 6. Ladugård 3 plus 1, plus 1 lika med 5. Gårdsplatsen 4 plus 2 plus 2 lika med 8. Förstugan 4 plus 4 plus 4 lika med 12. Mellantröskeln och härden 12 plus 12 plus 12 lika med 36. Vid härden 16 plus 16 plus 16 lika med 48. Mellan härden och gavelbänken 24 plus 24 plus 24 lika med 72. På gavelbänken 32 plus 32 plus 32 lika med 96. Mellan gavelbänken och kvinnobänken 36 plus 36 plus 36 lika med 108. På kvinnobänken 40 plus 40 plus 40 lika med 120. I sängen 48 plus 48 plus 48 lika med 144. I fråga om målsägandens rätt utvisar tabellen med den omställning som har föreslagits i not 63 en oavbruten stegring. I fråga om böternas totalsumma utgör sädeslada på åker ett undantag och möjligt är att detta led som stör ordningen först senare har skjutits in och då på oriktig plats. Att böterna ökas ju mer man närmar sig en fridlyst plats är en grundsats som även kommer till synes i Kyrkobalken 21 och i viss mån även i Järvda 21. Kyrkobalken 21 är en intressant parallell till flock 62. 2 Det är låga böter som utkrävas då droppet har begåtts långt från själva gården visar, att fråga icke kan vara om annat än tilläggsböter till den vanliga mansboten. Karaktäristiskt är att målsägandens rätt är så obetydlig längst bort från gården där citat ytterst går hon och hovar citat". Motsvarighet till hemfridsbestämmelserna i flock 62 finns icke i någon annan landskapslag. Om de övriga svealagarnas hemfridsbestämmelser se Upplandslagens manhällsbalk 12 med kommentar särskilt not 70. Om hemfriden ser för övrigt Lissi Karlsson, Högsätet och Hemfriden i RIG 1935. Sidan 346. Not 71, citat om hedersbot, slutcitat, formsvenska om um tockaböter. Samma rubrik har upplandslagens manhelsbalk 20 som till innehållet motsvarar senare delen av flock 7. Not 72, citat, klandra någon en annan för jord jordförlikning, slutcitat. Formsvenska, brigder man adrum garvasett, det vill säga klandra någon en annan för att han har ingått förlikning istället för att hämnas. Skymfordet innebar givetvis i så fall en beskyllning för feghet eller omanlighet. Från svenskans brigda förebrå klandra. Isländska bregda förebrå är det kränka. Annorlunda uppfattas textstället av Schlüter, ordboken. Bryter någon en med en annan ingången förlikning. likning. Isländska bregda betyder även bryta ett löfte, en överenskommelse, en plikt och dylikt. Detta skulle då knappast uppfattas som skymford. Samordnat med att kalla en annans hustru för Sjöka. Att hämnas efter skedd förlikning var ett brott och behandlas i Konungabalken ett 2 Not 73. Amia eller Amia, fornsvenska Amia, Amia. Femininum frilla, lånord från franskan. Egentligen veninna. Amia var ett finare ord än Sjöka, fornsvenska sjöka. Brukade man det blev hedersboten tredjedelen mindre. Flock 7-principium om okvärdningsord har ingen motsvarighet i Oplandslagen. Södermanalagen har emellertid en flock om okvärdningsord CM34 som omedelbart föregår den om hedersbot M35. Överensstämmelsen mellan Södermanalagen och Helsingelagen tyder på att hedersbot från svenska dockabot ursprungligen har utgått för smedelse. Då Helsingelagen efter frisbot Flock 62 övergår till hedersbot behandlar den först i Flock 7-principium smedelse. Och sedan flock 7 i anslutning till upplandslagen, sådan hedersbot som tillkom konungen och andra herrar vid drop på deras tjänare. Även den norska bjergöarätten stadgar dock abot för ärekränkning. Om skymford och ärekränkning i landskapslagarna ses urmanalagen Manhelsbalken 34 med kommentar. Not 74 flock 7 har motsvarighet i upplandslagen M20. Böterna är då i väsentligt lägre i Hälsingelagen än i Upplandslagen. Enligt denna utgick som hedersbo till konungen 40 och märker, till biskopen 12 och till riddare 6. Upplandslagen städgar även hedersbo till Jarl och rådsherre, vilket uteslutits i Hälsingelagen. Upplandslagen M21 handlar om böter då husdjur sårar en man. Bestämmelser om har Hälsingelagen redan i flocket. Not 75, citat under tid eller mellan friderna, slutcitat det vill säga de frider som omnämnas i R14, jämför även flock 14. Not 76, citat efter landets lag, från svenska landslagom. Troligen skulle värjemålet ske på samma sätt som för ett annat fall städgas i flock 11, sista meningen, med 14 män sed. Flock 11 följer mycket nära upplandslagen, manhälltsbalken 22 Upplandslagen fortsätter i M23 med citat Vårdaverksspot i såra mål, citat. Dessa regler har icke upptagits i hälsingelagen. Not 77, denna rubrik är hämtad från Upplandslagen M24. Det kan emellertid ifrågasättas huruvida flock 7 verkligen blott handlar om viljaverk. Flockens innehåll tyder nämligen icke på att det icke skulle kunna avse även verk. Är denna förmodan riktigt tog det Helsingelagen här visa en ålderdomlig ståndpunkt. Skillnaden mellan viljaverk och vårdavverk tog väl knappast annat än fördropp där skadan var betydande vara ålderdomlig. Om rubriken blott är kritiklöst inkastad, som fallet är på flera andra ställen i Helsingelagen så har man en förklaring till att Helsingelagen icke har upptagit några regler om vårdavverksbot i såra mål. Not 78, citat, står en man med sår och en annan för talan efter en död. Slutsitat, svenska ständer mäder med, med särg och enner följer dödum. Helsingelagen ger vitsord åt den som åtalar för den större skadan. Jämför upplandslagen manhällsbalken 102. Not 79, citat, två gånger sexton örar. från svenska med twinum sexton örum. Detta är enligt not 67 ovan samma som två bogar, det vill säga fyra marker. 16 örar förekommer i det följande flera gånger såsom bötesumma. Sidan 347. Not 80. Citat så att hatt eller huva kan täcka det. Slutsitat. Liknande uttryck förekommer i de flesta landskapslagar och ej i upplandslagen. Se Södermannalagen M5 principium med kommentar. Not 81, innehållet i flock 9 är helt annat än i upplandslagen M24. Helsingelagen har liksom Västmanalagen och Södmanalagen tydligen velat fasthålla vid gamla bestämmelser om böter för sor. En jämförelse med bestämmelserna i upplandslagen erbjuder svårigheter. Om sår ser även Kyrkobalken 17 principium. Not 82, citat för livet. Slutcitat från svenska, Forelif lati. Meningen är att man ansvarar för drop eller lyte, om döden inträffar eller lytet visar sig inom närmaste året, sedan såret tillfogades. Något 83 flok flock tio, motsvarar nära upplänslagen M25, de två första meningarna. Upplandslagen M25 fortsätter med att förklara vissa böter som målsägandens ensak och med att stadga om bevisningen, då någon nekar att ha tillfogat en annan sår. Helsingelagen har ej upptagit dessa regler. Not 84 Upplandslagen, sex män. Not 85 orden och 14 mäns ed saknas i Upplandslagen. Not 86 citat inom laga tid. Slutsitat, från svenska i stämpnum. Tiden framgår av rättegångsbalken åtta. Upplandslagen har på laga ting. Från svenska gilagdingum. Not 87 Upplandslagen Aderton mäns ed med ovanstående olikheter svarar flock 11 nära mot upplandslagen manheltsbalken 26 87 a rubriken om läkare lön fornsvenska omläker i sfä förekommer endast i handskrift b handskrift a har istället det till innebörden oklara om umbandsman och hans vittni och i fulltman hälsingelagen 1908 sidan 40 not tolkar ombandsman som sårförbindare läkare till isländskan omband för band. Hanskrift Bs rubrik svarar fullkomligt till flockens innehåll ett stadgande om skyldighet att inför socknen eller på tinget erbjuda läkarelön till fastställt belopp eller också böta. Däremot förekommer där inte de läkares vittnesmål i fråga om sår. Hanskrift As rubrik kan givetvis icke vara sekundär har tillkommit genom ändring av den i hanskrift B. Men å andra sidan står denna till ordalydelsen så nära rubriken till motsvarande flock av upplänslagen M27 om Läckis att den förefaller vara med en viss ändring hämtad därifrån. Not åt eftersatsen vara han saklös eller dylikt saknas i den fornsvenska texten. Not 89 i M27 hur man ska bjuda läkarevård har liksom södermanna-lagen M11 ett helt annat innehåll. Not 90, upplandslagen 6, män. Not 91, flock 13 motsvarar med i föregående not angivet antag så gott som ordagrant upplandslagen M28, principium. Upplandslagen M28, 1 fortsätter med stadganden om böter då någon slår ut händer på annan. Jämför flock 9. Böterna för utslående av en tänder i upplandslagen 3 marker. I Helsingelagen 16 örar, lika med två marker. Not 92, upplandslagen M29 har rubriken Om sår i hemfrid och kyrkofrid och tingsfrid. Helsingelagen har alltså icke gjort följande regler tillämpliga på tillfogande av sår i hemfrid och kyrkofrid. I fråga om kyrkofrid beror detta givetvis på att lagen i kyrkobalken 21 har särskilda stadganden om straff för den som bryter sådan frid. I fråga om sår i hemfrid kan utelämnandet av regler i Helsingelagen M bero på att stadganden finnas i Konungabalken 2. Fråg 14 bör för övrigt jämföras med Konungabalken 4. Snäck och frid, svenska, snäckiofrid, enligt flyter frid mellan dem som föra tillsammans på ett krigsskepp. Det kan emellertid ifrågasättas huruvida icke-hälsingelagen med snäckofrid avser en frid under det att ett krigsfartyg, ett ledungsskepp, utrustades. Ordet snäckofrid finns icke i någon annan landskapslag. Not 93, här vidtager återhandskrift A efter den lucka på sex blad som omtalats ovan i not 19. Sidan 348, not 94. Enligt upplandslagen skulle brottet styrkas med sex män. Not 95 upplandslagen, sex män. Not 96 ända till tre sår. Hans har i dem sårum i dessa sårar, men sliter har sannolikt med rätta antagit att dem är fel för drim. Not 97 upplandslagen tillägger, är lite med såren, då ska det bötas vart för sig. Med lovan angivna ändringar överensstämmer flock 14 eljest med Upplandslagens manhälsbalk 29 principium och 29.1-2. Upplandslagen fortsätter i M29-3 med ett stadgande om att för kvinna skola gäldas dubbelt så höga böter som för man i fråga om dråp eller sår. Detta stadgande har Hälsingelagen strukit och Helsingelagen måste anses i princip ställa man och kvinna på samma linje beträffande rättsskydd. Vidare har Upplandslagen i Malhäggsbalken 29.4 en regel att man aldrig har rätt att utsöka för flera sår då ett sår ska bötas med 40 marker. Nej, heller denna regel har Helsingelagen upptagit. Not 98 han får som det på isländsk rättsspråk kallas självdömi Jämför Upplandslagen M not 137. Not 99 citat liv för lämmar. Slut citat, från Svenska liv för limmet. Slutar han ser att liv i handskriften är fel för lim. Not 100. Flock 15 principium överensstämmer i sak med upplandslagen M30 principium. Flock 15.1 är en omarbetning av upplandslagen M30 1-2 som städgar straff för utstickande av öga eller bortskärande av tunga. Upplandslagen har emellertid här taljonstraff. Öga för öga och tunga för tunga var jämte medhjälpare mister sin ena hand. Helsingelagen är tydligen mildare och har i upptag italienstraffet som i heller finns i Dalalagen eller Västmanalagen och även i upplandslagen och södemanalagen blott är subsidiärt. Upplandslagen M31, södemanalagen m 103 Att lämna öron eller näsa huggas av bestraffar icke-upplandslagen i M30 men väl finns där ett italienstraff för det att tänder slås ut. Jämför för upplandslagen ställning upplandslagen M24 och 31. Ett. Flag 15 principium har tydligen påverkats av Konunga Balken 5. Upplandslagen har i M30 dessutom vissa processuella regler som ej upptagits i Helsingelagen. Not 101. Mord. Svenska mord. Neotrum hemligt råp. Ett föraktligt brott som straffades strängare än drop. Not 102. Upplandslagen tillägger och sätter honom i stock eller fjettrar. Not 103. Sista meningen saknas i Upplandslagen. För övrigt överensstämmer flock 16 i sak med Upplandslagen M31. Upplandslagen tillägger att sår och därpå följande rån ska prövas av sex män samt att endast den som icke kan eller vill lämna bot eller borgen för bot ska mista liv eller läm. Helsingelagen har ej upptagit dessa regler. Not 104, Upplandslagen, med sex män som vore till städes och såg och därpå. Not 105, Upplandslagen, finnas sig vittnen, värja han sig med tre sed. Not 106, den sista meningen. Citat, löskerman, må man fasttaga, utelämna text vid lagating. citat är ett tillägg i Helsingelagen. Not 107, meningen tog det vara att den som har tagit missgärningsmannen från målsäganden ska dels böta 40 marker och dels antingen böta för missgärningsmannens brott eller utlämna missgärningsmannen till målsäganden. Flock 17 överensstämmer med de ändringar som måvan angivits, rätt nära med upplanslagen M32 principium. Upplandslagen fortsätter i flock 32.1 med regler om arbetstvång för den som icke kan lämna böter eller borgen för böter, då han huggit en annan ett fullt sår på huvudet eller kroppen. Helsingelagen har ej upptagit denna regel. Not 108, om rån ur någons händer, slutsitat, fornsvenska, om han dragit rån. Not 109, citat, en aln eller två, slutsitat, nämligen av lärft. Not 110, citat, och ska det vara dubbelt högre böter, från fornsvenska, där ver i bot halva högre. Uttrycket är oklart. Säkerligen skulle emellertid böterna för rån över 16 örar skiftas, liksom böterna för rån in till 16 örar. Sannolikt är därför meningen för rån över 16 örar ska gäldas i böter dubbla värde i varje tredjedel. Bötersatserna för rån enligt talsingelagen blir alltså följande. Sidan 349 För rån av en till två alnar böter två örar. För rån av två örar till en halv mark böter en mark. För rån av en halv mark till två marker böter tre gånger två marker. För rån av mer än två märker böter tre gånger dubbla värdet. För rån av intill en halv märk gälldades i böter dubbla värdet. Därav kunde man möjligen sluta att två örar beräknades som dubbla värdet av två alnar, det vill säga att en aln lärft lika med ett halvt öre lika med en och en halv örtyg. Det måste emellertid betonas att denna beräkning vilar på mycket ovissa grunder och att erhållna värdet av en aln lärft förefaller allt för högt. Jämför kyrkobalken 1-2 med not 9. Enligt allalagen är 5 principium värderades 24 alnar lärft till en mark. Sålunda en Aln lärft lika med en örtyg. Enligt överskattalagen droppsbalken 16-2 och 21. Gingo 12 alnar vadmal på en ör. Sålunda en Aln vadmal lika med en fjärdedels örtug. I ett överskattsk diplom från 1292. Så är Svensk diplomatorium 2 sidan 145. Omtalas Mark Vadmal. Erkedjäknen Sune i Linköping erkänner sig ha mottagit av biskop Lars 110 Marker Vadmal. Markas Vadmalie. Not 111, flock 18 utgör en förkortning av upplandslagens manhällsbalk 33, men med betydande ändringar. Böterna är i upplandslagen högre än i Helsingelagen. Förån av två eller tre pengar, böter två penningar för en. Förån av fyra penningar till en halv mark, böter tre marker. Förån av mer än en halv mark, böter sex marker. Förån av tio marker eller mera, böter fyrtio marker. Av intresse är särskilt att Helsingelagen har utbytt upplandslagens två eller tre penningar mot en aln eller två. Det vittnar om att präglat mynt var sällsynt i Helsingland än vid början av 1300-talet. Vidare framträder här även den roll som 16 örar, lika med två märker, spelar som värdenhet i Helsingelagen, se särskilt ovan 67. Under det att Upplandslagen bestämmer bevisningsreglerna uttrycker sig Helsingelagen i detta avseende svävande. Här säger sig hur många vittnen som skulle fordras och ej heller hur många edskärdesmännen skulle vara. Föreskrifterna att vittnerna skulle vara lika många vid mindre rån som vid större och att eden ska ökas med böterna överensstämma med Upplandslagen. Not 112 Upplandslagen M34 inskjuter här citat såsom då ett barn ska skifta med sin fader eller sin moder eller barn sin mellan eller om makar skiljas utan barn och i alla andra fall ska skifta med lott och kavle. Slut citat. Not 113 Upplandslagen 6 märker Upplandslagen stadgar i hur böterna skulle fördelas, men tillägger, citat ej, blir denna bot större, slutcitat Not 114, istället för orden vid gården eller vid kyrkan, har handskrift B vid kyrkan eller tinget. Not 115, de tre sista meningarna finnas sig i Upplandslagen. Under det att Upplandslagen nu övergår till bestämmelser om tjuvnat. Vilka jämte regler om fynd fylla återstoden av manhällsbalken återgår helsingelagen till stadganden om Dråp, flock 21-27. till Efter rån, flock 18-19, följer likrån, flock 20, och därmed fick man en anknytning till de delar av upplandslagen, manhällsbalken, som tidigare förbigåttes. Not 116 enligt upplandslagen M10 principium, böterna för likrån 6 marker. Helsingelagen är alltså betydligt strängare. Att helsingelagen har satt böterna i relation till böterna för rån och levande person kan vara orsaken till att reglerna om likrån är oplacerade här. Not 117 upplandslagen Aderton Män c Not 118 flock 20 har föga mer än rubriken gemensamt med upplandslagens manhällsbalk 10 principio. Till upplandslagens manhällsbalk 10 1-3 saknas motsvarighet i helsingelagen. Not 119. Efter M10 om likrån följer Jopplandslagen M11 om dubbelbot för drop. Om tvebötis drapp. Helsingelagen har utbytt denna rubrik mot om 80 markers märkers böter vid drop. Om attegi marke gälld i drappen. Sidan 350. Helsingelagen har med lite dickupptagit något av innehållet i Jopplandslagen M11- om dråp i försåt vid lagaransakning eller stämma, och mindreåriga eller gammal man, på skeppsbro eller inom skeppsbord, och kvinna eller odöpt barn. Not 120. Flock 21 har närmast motsvarighet i upplandslagen M12, principium. Citat blir övermage som i mindre än sju år dräpt i vredesmord, ska han gäldas med 140 och marker. Slut citat. Upplandslagen har emelliket även en annan bestämmelse om dråp och mindreårig, nämligen i M11-2. Citat, nu är en så ung, utelämnad text, att han ej är i stånd att bära fulla folkvapen. utelämnad text, blir en sådan man dräpt, han ska gäldas med dubbelbot, 80 och marker. Slut citat. Sakligt sett utgör flock 21 en kompromiss mellan de båda stadgandena, i hur den formellt bygger på den förstnämnda M12-principium. Åldern för övermagen har blivit höjd från 7 till 12 år men böterna har blivit nedsatta från 140 marker till 80 marker. Dessutom skulle med det till utgå fridsböter, citat dubbelt högre än för fullvuxen man, slutcitat. Naturligtvis under förutsättning att råpet hade skett så att fridsböter skulle utgå. Anmärkningsvärt är vidare att enligt Helsingelagen hela 80-markersboten skulle gå citat till målsäganden, slutcitat. Enligt upplandslagen m 115 skulle dubbelbot skifta så att målsäganden tog 40 märker och 40 märker delades mellan konungen, målsäganden och hundaret. Sägerligen har orden till målsäganden i flock 21 kommit in genom misstag eller bristande uppmärksamhet. Det vittnar i så fall om med vilken ringa omsorg Helsingelagen är redigerad. Av innehållet i upplandslagen M12, om 100 markers bot i dropp har Helsingelagen för övrigt icke upptagit något. Delvis ersättes det emellertid i den mån det berör rättsskydd för hemmet av det för Hälsingelagen särregna stadgandena i flok 62. 2 Not 121. Inom sängs drop, det vill säga drop och en medlem av samma familj. Not 122. Meningen framgår av upplänslagen M13 som redaktören av Hälsingelagen här förkortat. Citat, nu råkar bonde att drepa sin hustru, och han ville tukta henne men ej drepa henne. Då skulle tolv män pröva huruvida det var gjort med viljaverk att hon blev död, eller om han ville tukta henne och ej dräpa henne. Sverige i att han ej drepte henne med vilja, då var det hans saker till aga Slut citat. Redaktionen av Helsingelagen har här icke varit lycklig. Not 123, och planslagen. Citat fällade i honom då ska bonden steglas för sin gärning och dock skulle först föra honom till tings och taga dom därpå innan det görs, och han ligger ogill för alla. slut citat. Huruvida Helsingelagen icke har velat upptaga steglingsstraffet eller endast på vanligt sätt har förkortat Upplandslagens text kan ej avgöras. Not 124. Upplandslagen föreskriver mer distinkt att en brottslig ska göra kyrkovot utomlands. Böterna skulle delas mellan målsäganden, hustruns föränder, hundarätt och konungen. Not 125 enligt upplandslagen ska hustrun stenas. Not 126 istället för orden var samma lag som förut i sagt. Har upplandslagen då var det båda dödsdömda, mannen att steglas och kvinnan att stenas. Hanskrift B har emellertid var det båda steglade vilket möjligen är det ursprungliga. Bestämmelsen är tydligen mycket löst infogade då förut i texten icke har talats om stegling. Not 127, handskrift B, tillägger som han skulle ärva efter honom. Med ovan angivna ändringar överensstämmer flock 22 i huvudsak med upplandslagen M13. Not 128, hundramarkersport, fornsvenska hundrade, markehjält, Ordet hundrad betecknade ursprungligen ett antal av 120, ett stort hundrade. bot var alltså tredobbelbot, det vill säga 120 marker. Av obekant anledning har denna bot i upplandslagen höjts till 140 marker och Helsingelagen följer upplandslagen. Om 100 marker jämför Äldre balken not 36. Not 129 istället för orden konungens länsman till konungens bord 45 marker. Ha andra handskrifter ur varianter finnas anförda i 1609 års upplaga av Helsingelagen haft. Konungens länsman är taget 15 marker till konungens bord 30 marker. Detta överensstämmer med upplandslagen, i nästa not. Sidan 351. Not 130. Enligt upplandslagen manhelgsbalken 14 skulle målsäganden få 65 marker och konungens länsman 15 marker. Till konungens bord skulle gå 30 marker och till folklandet 30 marker. Skeppslaget inträder alltså i Helsingelagen i folklandets ställe. Not 131 om bogaböter, det vill säga särskilda böter vid brott mot hemfriden, flock 6.2. Istället för den sista meningen har upplandslagen. Ingen bot kan bli högre nämligen en 140 och marker. En sådan möjlighet fanns helligt enligt Hälsingelagen om utom vanlig mansbot skulle utgå fridsböter enligt flock 62. Om exempelvis en mindreårig blev dräpt i sin säng skulle fördropet gällas 80 marker enligt flock 21 och 144 marker i fridsböter enligt flock 62 sammanlagt 224 marker. Men nu angivna undantag motsvarar flock 23 av planslagen m14. Not 132. Orden eller husbonde finnas endast i handskrift B. Not 133. Den första meningen av flock 24 är ordagrant lika den första meningen av upplandslagen M15. Helsingelagen förbegår därefter de regler som vi upplandslagen om omnämnd för den händelse den brottslige icke har tagits till fånga. Den andra meningen av flock 24 motsvarar upplandslagen m 15 där dömer sig hela tiden brottsliga till stegling vilket Helsingelagen icke återgivit. Upplandslagen har i övrigt vidlyftiga regler om straffet och lagförandet som Helsingelagen i ansett sig vara upptaga. Samma straff förlust av liv och egendom städgas för mordbränt. cba 20. Not 134. Citat och tager biskopen konungens rätt i böterna. Slutcitat så enligt handskrift B. Detta överensstämmer med upplandslagen M16 och södermanalagen M31. Hanskrift A har istället värt tvärtom. Då tager konungen biskopens rätt. Vilket deras som varit ursprungliga i Helsingelagen kan ej avgöras. Jämför upplandslagen M not 96. Not 135, citat, då tager konungen konungens rätt i böterna, citat så enligt handskrift B, vilket överensstämmer med upplandslagen M16 och södermanalagen M31. Han skrift A har istället då tagit biskopen konungens rätt. Flock 25 motsvarar Upplandslagen M16 principium. Upplandslagen M161-3 som ger stadganden för det fall att någon åtalats för dråp under det att den dräpte ärving är i utlandet. För det fall att dråparen dör innan han blivit sakföljd med mera har ej upptagits i Helsingelagen. Not 136-1 förestavare fornsvenska forskila män Jämför Södermannalagen Giftermålsbalken 3-2. Nota 137, flock 26 har samma rubrik som Upplandslagen M17, men helt andra regler. Av särskilt intresse är att förlikningen enligt Helsingelagen ska vara gjord vid kyrkan eller på tinget. Om den ska vara varaktig, duger. Not 138. Helsingelagen har här slagit tillsammans två flockrubriker i upplandslagen, nämligen M18 om dråp på öar och M19 om dråp genom förgörning. Men har icke låtit själva den flock, över vilken de sammanslagna rubrikerna ställts, handla om allt som står i rubriken. Den följande flocken handlar blott om dråp på öar. Förhållandet visar ytterligare att flockrubrikerna i Helsingelagen insatts kritiklöst. Not 139. Flock 27 motsvarar Roda Grant upplandslagen M18. Upplandslagen M19 har icke någon motsvarighet i Helsingelagen. Den innehåller skiftande regler. Utom om dråp genom förgörning sysslar den med straff för den som håller en dråpare i sitt hus med mera. Not 140. Citat hur man ska sakfälla en annan. slutcitat. Fornsvenska hur man ska all annan till sak vinne. Med sak avses här tydligen tjuvsak, det vill säga tjuvnadsbrott stöld. Not 141, även här har Helsingelagen till en gemensam rubrik sammanslagit flera rubriker i upplandslagen. Nämligen över M39, om man släpper en tjuv och hur och han ska lagligen sakfällas, M41, hur du tjuv åtalar bonde för band och om man skäl under helg. Och M42 om övermages I själva verket innehåller i flock 28 motsvarighet till upplandslagen M35-42 och har alltså ett ännu mer skiftande innehåll. Orden och om han åtalar bondeförbund saknas i text B.